Ego, Michel Itzaina, sarako idazlean biltzarean hor uh, mea urkestuko da, edo zure liburu hasteko aterako da, xalbador deitu duzun liburua Michel Itzaina, egun hon? Agur. Mm. Ordean, bihitze behar behar uh, zutazleenik horita uh, mairuan sohtuazira, agian ez dut hutsik uh, eginen, alduden hori da mentan? Bai, behar da. Hori da, ordian eta gero begazteik ezautu duzula, nunbeite, Salvador eta Bertzo Zalea morratua antolatzaile, gai emaile eta epaile ere izan zirela. Eta Euskal Zalean biltzareko lehendakaria ere izana eta Euskal Zainiko egituran ere zira hori da, eh? Bai, hai. Horten, Gassu, eh, eh, Michel, zergatik eh, eh, horai atera, Xalbado eh, Giri buruzko liburu bat, eh, hala, liburu batzu atera baitira, eh, deia, eh, be, eh, prexuna horretaz, Gassu, eh, zergatik horain? Bon, liburu batzu atera dira, eh, partikulazki eh, Arenaldek, eh, koxe mari Arenaldek ditu idatzik. Gero, uh, zerak ere Mikel Atxagak idatzi izan du. Baina, eta skanpo bon asko artikulu agertu da, eseladorrez hori nahi dut, baina libururik ez dakit. Eta gero, bada kantu bat, nunago nago urebeleko hartzaina, ez dut uste, errapusturik edo erantzunik ukanduen galde horrek orduan, Nunago nago urrepeleko hartzainar, hain txegur zeruan, baina nire dago gure memorioetan eta berakutzi dauzkigun idatzi ederetan. Eta horiek nahi nituen enne musik atipiarek ilan, e, agertu. Besta lehi durizat horai, e, partikulazki gazdetan, e, Salvadorren memoria e, tipitzena aidela, e, A anzia ere dela parte allora oggi al preschieskie su salvador roubilitique e eta zuretzat ta soulet de sa tertse virtualia seneta non la comprenava oh batzularia un dia egundaino eh? escolarrico chapeldun izan bisetan da mereci zuela hori chapeldun iseitea bon gi normal bat Sei erradut bere laborantzatik bizi zena, rango etxe neketsuan eta eh? Et, uh, urepeldar normal bat ermaindut. Adoaz, eta uh, Prezeski, zuala ere, xalbadoaren uh, bi uh, gertakari ahondien uh, lekuko izan zinen, idurago eta zazpiko uh, txapelketan sisktukatua ere izan baita. Errazu, Michelle, proposatzen dauzet dauzut lehenik eta zuheri ere entzuleak horren uh, uh, ortaz uh, ohoitzea uh, grabaketa hunekin eta gero osola saldias egituko dugu, Michelle. Gero, Galdi tud deveras El Salvador etaberrit sa Maite zaitu zetora indik. Errazu, roitzen zira baxe urraski egun hortaz, errazu. Ba, ba, ondoan nintzen, ondoan, eta maibu, eraz, duie, do, epaili izan ez, ba, ondoan. Urbil zentzen, eta mikroari, eta hurbilago eta existuak gorago, eta berri zazten ziren, taula, zazpi minutaz, ba. Eta nola bizi handu zuzuk, nola zesendimendu se handu zu, eh, xalbado ribegira, nola eh, ez dakit esplikatu piskatu, gaitzen zira untxas eurazki, eh? Bai, bon, zesendimendu se, gisa batez, eh, bon, pena, bizten da, jendeak hola, hola, eh, Sistukaz esan, baina sistuak etziren azkenean arentzat, berak eraiten duen bezala, sistua joditu zue baina erruaz daukateznik, gukin nuen errua, eta epaimai eh, ekoek, mm hura -hmm. otaturik, Adas eta, gero biztandena, eh? hori idurgoita zarzpian gertatu zen? Eta, gero biztandena, idurgoita amaseian zenduko delarik, bere omenaldi egunean, zozinen so, antolatzaile izan hori da? Bai, hori nire idaia izan zen. Ikustenuen, eta asko, omen alde egiten zioz han eta hemen, maina ipar alde honetan guti eta galdatu nion berari nahi zuen onar zenenmen aldi e, eskoltzaen bizzarraren eta izenean. onar zen zuen omen aldi batetekin na izenzaion. Erreon alduten edo urepelen eta bizan da urepele hautatu zuen. Ara. Ados, eta egazuen uh, Michelle hitzaina gero uh, liburuan txbadorgetaz ohak eta is historiaa initzere onatzen dituzu ostatu, eta elizako gizontzela ereea. Eh? Eta bai, bai, erraiten dut lehenik ikusin nuela, aldude, kipianin zelarik, lehen aldiko txikusin nuelarik, aldudeko plazan zela, e, balja, oztatua, eta elizaren arteko plaza hortan. <gülüyor> Ta bon, uste dut, e, oztatua izan dela arentzat gazte demoran, eta geroago ere e, leku bere bertsuak onzeko on eta lekubat, eta eliza ere bat, partikulaski azken urteetan. Uh, uh, uh, eta reiten duzu, Prezeski, bale horten badela, hor bertsularitza arentzat tira, eta e, bertsularit girohoi bazela, eta zer e, diosu horretaz e, bazen olako egazki, bazen bertsuaren zat tira. Biziki baba, ene aur demoran, eta nire inguruan, nire eta inguruan partikuloazki, bo, zautzen dukezu, nire koina eta pierremuspe, ar, pie eta mm -hmm. jarek uh, kantaz, odolaren emintzuko anitz, anitz, anitz uh, kan, uh, berxu, uh, gogoz, uh, emaiten zauzkigun, eta bostare sarmegarria baitu, uh, plaza roundi batekin, entzuten ginuen. Eta, Prezeski, jendeak nola hartzen zituen um, bertsolariak orokorki uh, izan da beherakada, guai berriz uh, tira badu bertxolaritzak, uh, baina gara jortan jendea uh, zinez interesatua zen uh, oraibano gehiopentzatzeo zu bertxolaritzaz? Oraibano gehiopentzatzeo zu bertxolaritzaz? Oraibano gehiopentzatzeo ez, uh, gazteak o, o egun gehiago interesatuak dira bertxolaritzari. Hene demora baino, hene demoran, saio asko egimaitu, torduan, e, gure publikoa etzen gaztea, ez zen emaztetsua ere, eta egun horiek kambiatu dira. Michele itzeina, egan eh, berda, ere hainitzi ibiltzen zera, etxetik kampo joiten zen usu, eta egoalderat ere, eta nola moldatzen zen ba, euskalki ekin, zerren egoaldean, horai, eh, bon, euskara hainistasuna, euskalkian hainistasuna entzuten da, bai erratien bidez, edo eh, badira manera frango, edo irakurtzean, edo, eh, eta garai johtan euskalkiekin ekin nola moldatzen zen, bera? Ara, behar bada... Eh... Berez, biztan urepeleko euskara ibiltzen e, e, zuela eta hori ez zuten uh, konprenitzen edo uller zen osokian. Eto egar bad da horko zuten ere parte liburuan horere erraititen dutxistuak e, jo dio, askoten. Ez baiit zuten konprenitzen baina noartuko zira halaike hango euskara nola beretua zuen hor e, entzuna haszi du zuen bertsu hortan. Uh, erraititen du uh, nahigon nuen albotik beharegonik eta hori eza urepeleko mm hitza. -hmm. Uh, e, zue kontentuz basete erruaz daukateznik eta hori ere ez da urepeleko hitza hori uh, repelan hoendun medo. Orduan ikasi du ango euskara asko... Eta, Iburuen bidez edo bere... bere... Zerentak mintzairetan uh, biziki hona zen. Española maiten zuen eta maitez zituen mintzaire gezbakarek euskara. Ados eta preseski horien bere ganatzeko, hitz horien bere gatzeko, zeur aski, uh, irakurtzen zuen edo um, i, bera ibiltzen baitzen ere goaldera hola ikasi ditu, bazuen gaitasun hoi, zeur aski? Hara gaitasun handia bazuen gizon argia zen biziki eta etzien uh, bi aldiz entzute beharrik uh, bedego goan uh, arziko eh? Adas, nahi balzu uh, eginen dugu pausaino bat uh, Michel Ma, hai, hai. itzaina gurekin dugula handa izula seguentan eta proposatzen dautzut uh, orai Xabier Leteren uh, entzutea segitan Jalbado Ren irriotzean Jaberleteke idazitako Baxkide bat bat zen Horotan bihotz gera Oesiaren egoek Sentimentuz kobertsoek Antzaldatzen zutena Blasetako kantage Ez diosia Itzen lioa iruken, Bere barnean irauten Oina zezikasia Zalitako hien, ojien. Biritza Hina gomita uh, barkatu. Michel itzaina gure gomita dugula. Uh, Barkazazu, Michel. Hordian, sarako uh, idazlean biltzarean izan eta zure liburu orkestuko uh, duzula. Uh, Salvador, uh, liburu hor dian, ala, kantu shakon bat ere egin zuen bai zinez. Uh, Xavier Letek. Uh, Ustedu bizikifite, jakintzuelaik. Uh, Salvador zenduzela. Uh, bizikifite eta ez dain bora laburrez zinez idatzi zuen uh, biziki arka eta sua bilakatuko zen kantu hoi errazu, e? Eh? Ada, ada, bai, bai, bai. bai, bai Nun nago urepeleko hartzai. Hortzen, zuk <laughs> zure liburuan ere, urepeleko historioa, ere egiten uh, duzu hor piskat liburuan? Aipatzen duzu, ba? e? Eh? Ba, uste baitu, gizomat, uh, ten, ezagutzeko behar dela bere ingurumena, eh, ezagutu, ezagutu eh? Mm -hmm. Eta urepele haren eh, aita, urepeleko izan izanazen, mera xuria, gainera. Eta, eta bertso lari azen ere bere aita? Ez. Ez bat ere, ah, e, etzen, etzen bat ere? Eh, ba aitaren ba, aldetik ditzolaria edo. Ah, ados. Ba norbait, ba, aitaren aldetik ere. Eh? Ados, eta bistanera matxin okantzuan ere, bertso handia, bai fisikoki eta bai karakterezen maiten zuten arrundez verdinaka baina nain izan dira la ere bat bestiaren zinez lagunak ez? Ara elgar osatzen zuten biziki oza, bat seriosa bestia harina hua baina elgar osatzen zuten, elgar estimatzen gainen Salvador Hiltzenegunean elgarrekin ziren ikusten dut oraino hm. Zinkoinen, uste dut eta elgarren ondo bazkan diazera eta gero matxini asko azkon omen aldi hortako egintzizan Salvadorrez Bersuak eta Bersu horiek e, eman zituen eta liburuan dira Hala, txemanen ditugu hmm. beraz, Txalbador liburu horretan. Errazu, prezeski, omenaldi hoi antolatu baitzinuen irurugaita amaseian, zenduko zelarik. Hordian, um, prezeski, omenaldi bat erabaki zinuen egitzea kampuan ahanitza ipatzen baitzen Txalbador, baina ez baita espada urepelen. Hori, uh, usuk gertatzen da, ez? Bere egian, ez holako uh, ezagubeniko gaitzia. Hortako egintzen nuen? Hortako egin nuen, huripelden. Bai. Eta Hara? gero huripelda jaketago gu jendea, baleako jendea, jintzen, arahiri? Ba, ba, jintzen, gero bon. Bizten da egoaldetik jintzen trumilka jendea, bazen mila bosteun jendea egun hortan. Eta horroitzen iz, itzinean, makizu, olako, uen alde bat, edo saio bat, Eh, Muntatzen duzula, izutik emaiten, zaude, jendia dinendea, hori guztu, zure galdea, ne ustez, eta eh? Salvadorrek bazakein erreiten zautan, zaude guztian jendia dinenda. Basuen hori bere famaren uh, berri, Consciente. konsiente zen, biziki, uh, alo, bere famaz, baia. Otena. Eta, gaine, arena hotik entzunutan, azken itza, omen aldi egunean zen, erantzautan, egu seiz kontentzi, ha? hori izan da. <laughs> ha, bai. Errazu, Michal Itzaina, hor dian, bai. Euskal uh, kulturako idazle musikari eta olerkariekin ere, argemanak, uh, ukan zituen, hoxan uh, hartze, Euskal uh, poetari eskaini uh, kapitulu bat baita ere liburuan, errazu, zure liburuana. Bai, bai. Kusian eta egon zen, hiruazte urepelen. E, a, irutan, ez dakit urtea xuxen, baina irutaren zazpia, aizin. Eh? Usurbilekoa da, joxen arzea, eta, arze, arze. eta erraiten du berzolariak e, ekararazten zituztela urte guziz arat, usurbilea eta an, e, e, Er, kondatzen dut, hor, liburuan, edo elkarizketatzen maitut e, Josean, kondatzen dut, nola, bertsulari horiek, zer presentzia zuten arentzat, eta naiz zituela urbilagotik ezagutu, taboan, bera ere, poeta hondi bat baita, mm -hmm. Uh, beste poeta hondi bati urbiluna izan zuen. Ta hiruaztez, uste dut uh, azte bat entzai gina zela, ta hiruazte egon zen, Salvadorren iam. Bai. <laughs> bai. Orten egaszu, Salvadorrekan uh, hainitz ekaridu ez bertso laditzari horukorki. Ha nitz, ba, e, e, bai, bai. E, ne, nere tzat segurik, bai. Emaiten ditut hor, bada, kapitu bat, liburu hortan Salvadorren... E, e, zer ze ondorioz ze er, era ikin izan duen. eta partikulazki ikusten na dittuzu dira hor uh, mendi jean Pierre mendiburen bersuak eta uh, arroza garaenak eta partikulazio oroz gainetik Ernestnez alkatenak. No? Ernestek diolarik Euskal Herria auspez dago Salvador zure uh, mm. oinetan, mm. hoinetan. Ani sermenta. Se une andivaie. Erassou, uh, Michel itzaina, uh,